Benvinguts, ara sí, ara sí que ens escoltem Molt bé, doncs eh, hem de dir que demà dijous A 12 o 2 del migdia Serà un dia important per a aquesta casa Ja que a la Casa de les Aigües es realitzarà La segona mostra artística hem de dir que a la Casa de les Aigües es troba al carrer Torrent de la Parera, sense número, aquí mateix, a la Trinitat Vella, i hem de dir que el Centre d'Art Social Comunitari és un projecte de la Fundació Trini Jove que va començar el gener del 2010 oferint tallers artístics mitjançant els tallaristes de l'Associació Sociocultural Siroco. Es tracta d'un projecte finançat pel Ministeri de Sanitat i Política Social a càrrec del programa de l'IRPF i en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta, per tant, a la Casa de les Aigües d'un centre que té l'aforament limitat. Per tant, si us si voleu, doncs el que podeu fer és fer-nos arribar a la vostra intenció d'assistir en, en aquest projecte, en aquesta segona mostra artística a la Casa de les Aigües, i ho podeu fer a través del de, mail de, de, de la nostra fundació. És centroartesocialtotjunn.com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 doncs amb Jordi García i avui amb Xavier Álvarez a la part tècnica, Mireia Gutiérrez també aquí davant meu, molt bon dia. Bon dia. I també a l'Anna Presas, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs com ja sabeu, Tot un poble és el informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bon dia, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Un titulars que ens porten a parlar en primer lloc de l'illa de Vianants enmig de la Meridiana, on diumenge va morir un nen de 10 anys que crea indefensió als veïns. A l'hora de travessar l'avinguda Meridiana, el problema és la illa de Vianants que hi ha just al mig. És una illa petita, plana a la part central, la que ocupen els Vianants, però alguns no es diferencia prou de l'asfalt i s'eleva pels costats en forma de vorera. A la illa de Vianants, en la Cruïlla, amb el carrer Espronceda, diumenge passat hi va morir atropellat un nen de 10 anys. Hi va haver tres ferits més que segueixen ingressats a l'Hospital de Sant Pau, dos d'ells a la UBI. Doncs estarem atents d'aquesta informació, tot lloc que ens arribi, totes aquelles notícies que facin referència a aquest incident que s'ha produït diumenge a la Maridana, doncs evidentment de, que us les farem arribar. També hem de parlar de la Sagrera, i és que s'arrencaran 508 arbres per les obres de l'estació. Els arbres que s'hauran d'arrencar a la Ronda de Sant Martí per les obres de l'estació ferroviària de la Sagrera són 508, sobretot plàtans, tipuanes i palmeres, però també alguns exemplars de morera-roure, entre d'altres espècies. La Ronda de Sant Martí ja està totalment tallada al trànsit de vehicles i vianants. Les tanques metàl·liques s'aïllen al passeig en dos llargs trams, des del carrer Fluvià fins al carrer del Pont del Treball i des d'aquest tram fins a la Rambla de Prim. Molt bé, i també tenim d'altres informacions que ens acosten ja a les festes nadalenques. La Fundació Barcelona Comerç i Damm organitzen concerts mòbils i espontanis per a Animal Nadal. Concerts sorpresa, corals ocultes i concerts socials. L'actuació de Massoni, Dorian i Sidoni activitats d'impacte i una Nadal pròpia, fem, fem, fem. La campanya d'animació nadalenca té enguany un programa ben divers i original i està organitzada a mitges per la Fundació Barcelona Comerç que aplega el 17 eixos comercials de la ciutat i la Casa Cervecera d'Am, que ja han desemborsat prop de 350.000 euros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 i en aquest moment ja s'estan desenvolupant i acabaran el 24 de desembre, i seran un dels plats forts. A més, s'ha organitzat un concert jove de Nadal el 18 de desembre, és a dir, aquest dissabte, de 7 de la tarda a 10 de la nit, dels grups Masoni, Dorian i Sudirini, tal com ens deia l'Anna, a l'antiga fàbrica d'Estrella Dam, i hi haurà actuacions infantils i de corals a Sant Andreu i també a l'eix comercial de Sant Andreu entre el 16, és a dir, a partir de demà, i fins al 23 de desembre. I ara parlant d'una altra notícia que ens porta a dir-vos que s'inicia la tramitació urbanística per la preservació del casc antic del barri de Sant Andreu.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 I també hem de dir que avui uh, l'Atlètic Balears es uh, jugarà al Sant Andreu aquest vespre i que el partit serà retransmès a través de Ràdio Trinitat Vella a través aquest mateix, aquesta mateixa sintonia al 91.6 de l'AFM o bé per internet a www.rtv-fm.com El partit es correspon a la jornada 16 del Campionat Nacional de Segona Divisió B entre l'Atlètic Balear i ja el Sant Andreu que va ser ajornat per la vaga dels controladors aèris i es jugarà avui a partir de les 8 del vespre com ja hem dit a través d'aquesta sintonia Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que comencem el nostre programa d'avui i eh, com ja sabeu comencem amb, amb una mica de música és la que escoltem ara mateix Deixa córrer el riu Deixa volar Tots els teus somnis Vine no onjo je... si no paris, tu ja no la sigues. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs amb Jordi Garcia i ara mateix amb Rebeca Gale, que és directora del Centre d'Art Social de Trinijova. Hola, bon dia. Molt bon dia i eh, el que ens agradaria saber és eh, doncs, què és el que ens teniu preparat per demà, no? Doncs, com alguns ja sabeu, des del gener estem fent un projecte finançat pel Ministeri de Sanitat i Política Social a, a la Casa de les Aigües. Uh -huh. Tenim molta sort de poder gaudir d'aquest edifici cada dia. Uh -huh. I els, els nostres participants des del gener porten pues, treballant fent uns tallers artístics uh -huh. i la mostra de demà de fet és eh, una mostra dels tallers que han anat fent des del setembre. Uh -huh. De setembre fins ara. I ui, bueno, tenim unes I tal, obres uh -huh. de diferents tècniques d'arts uh -huh. plàstiques algunes ans, inspirades en el en Miquel Barceló, per exemple. Uh -huh. eh, tenim alguna mostra de fotografies fetes amb càmeres fetes per ells, càmeres uh -huh. oscures. Uh -huh. eh, tenim algo, alguna cosa de música del taller de Batucada i eh, ells han estat treballant la risoteràpia, Uh -huh. I Llavors, eh, d'alguna manera mostraran una mica que és la risoterapia i, i espero que faran riure una mica al públic. Ah, doncs sí, perquè amb la crisi que portem a sobre si no es fan riure o tenim una mica d'acord. Sí, sí, sí. <ríe> <Sí, sí. ríe> doncs per això ho fem. <ríe> Molt bé. Llavors, en primer lloc, es veurà algun vídeo com l'altra vegada o no? Doncs serà una mica diferent a, a l'última mostra que es va fer al uh -huh. juliol perquè a, de gener a juliol uh -huh. els pacients participants van fer tallers de teatre no? uh -huh. i aquesta vegada pues, no, teatre no és una de les activitats que fan llavors serà una mica més com una exposició uh -huh. però sí que passaran coses i Laps. això és tot el que vull dir. O sigui, que no, no podem avançar més més de del no, que ja hem dit. No. No? Seran moltes sorpreses i, i us bueno, recomano moltíssim perquè uh -huh. les obres són de, bueno, de un, un valor artístic molt, molt gran i són molt uh -huh. especials i, i és, és l'única possibilitat per veure aquestes obres i també gaudir de l'edifici, no? del marc uh -huh. del projecte, de l'edifici de la Casa de les Aigües. Doncs sí, perquè l'altre dia vam estar allà mateix, a la Casa de les la de les aigües i la veritat és que aquell edifici és molt... És preciós. Sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Llavors, eh, el que em deies, no?, que parta... mm, vindran de l'associació sociocultural Siroco. Mm -hmm. I el... aquesta associació, que és? la subvenció a l'associació Siroco és una associació que ells d'aquí venen tots els taeristes que, que han estat desenvolupant els taiers no? uh -huh. són persones doncs, eh, molt, molt artístiques no? amb, amb unes experiències una, uns coneixements de diferents àmbits artístics i han estat doncs, amb els nostres participants treballant cada dia per, uh -huh. per ensenyar una mica tècnica i, i aportar inspiració i ajudar els participants a desenvolupar la seva pròpia creativitat. Molt bé, doncs si en vols dir alguna cosa més al respecte... No, simplement que esteu convidats uh -huh. i, i espero que ens veurem demà a les 12 a la Casa de les Aigües. Serà de 12 a 2. De 12 a 2. Molt bé. Sí, sí. Doncs nosaltres estarem allà per poder retransmetre a, a, a la gent doncs, el, el que s'hi faci Perfecte. i esperem doncs, això que la gent hi col·labori i que assisteixi a aquesta segona mostra artística que hem de dir, si volen, doncs, encara tenen temps d'apuntar-se, no? Sí, i tant, i tant. I llavors ho poden fer a través del mail que és centroartesocial.com Exactament. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, gràcies Rebeca. a Rebeca. Demà ens veurem en aquesta segona mostra. Molt bé. I des d'aquí d'aquests doncs, micròfons doncs, a, a, anirem explicant el que es produeixi. Molt bé, fins demà. Molt bé, doncs ens veiem demà. Doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa i eh? tornarem tots seguit ja amb la nostra habitual tertúlia. Fins ara. He vist una llum que t'envolta però tu no la veus. La música sona és l'amor. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs som a dimecres i avui, com més habitual, tenim la nostra tertúlia i la Mireia doncs, ens presenta els tres tertulians que tenim avui al nostre programa. Doncs Jordi, avui comptem, amb, comptem a la tertúlia amb Joan Francesc Albarracín, director i presentador del programa, dosi recomanada d'aquesta emissora. Bon dia. Bon dia. En Gaudent Sastre, veí de Sant Andreu i Voluntari Social. Bon dia. I en Juan José Moro, president de SEM Catalunya. Bon dia. Bé, bueno, molt bé. Doncs jo no voldria ser catastrofista, però hem de començar amb una notícia que evidentment ens ha trasbalsat els eh, veïns d'aquí de, de Sant Andreu. I és que la illa de Vianants, al mig de la Meridiana, on diumenge va morir un nen de 10 anys, ha creat indefensió al, als veïns. I aquesta és una notícia que a nosaltres doncs, no ens agrada de, de dir, però evidentment hem de fer-la arribar als nostres oients. I hem de dir que hi va haver tres ferits més, a part de la persona que va morir, a part d'aquest noi, d'aquest nen de 10 anys, i que aquests, els tres ferits segueixen ingressats a l'Hospital de, de Sant Pau, en aquests moments, dos d'ells a, a el que és l'UVIL, la, la, la Unitat de Vigilància Intensiva. Doncs eh, el tema és que la l'americana és m, prou gran com perquè s'hagin d'aprendre d'altres mesures que facilitin que els veïns puguin passar d'una banda a l'altra sense haver d'arriscar la seva vida. No? En Joan Francesc, què ens pots dir al respecte? Doncs home, a part de lamentar, l'accident de l'altre dia i especialment la mort del nen uh -huh. i també doncs, la, les ferides que han sofert els seus familiars doncs home, aquí el que està clar és que una de dos o l'avinguda és massa ampla o el semàfor àmbar és massa curt uh -huh. perquè, a veure, els semàfors àmbar sempre són bastant curts jo, jo me n'he adonat uh -huh. però a la meridiana especialment per què? perquè l'avinguda és molt ampla uh -huh. és a dir, Tu, per exemple, estàs, per exemple, per dir alguna cosa, ara jo m'ho invento, a l'hipercord. Sí. T'has a l'hipercord i vols atrevessar la meridiana. Uh -huh. Tens el semàfor dels vianants en verd. Sí. Tu passes. Uh -huh. Però és que ràpidament es, es pot posar en àmbar. Uh -huh. I l'àmbar dura re potser ni 10 segons. Què vol dir? Que com a molt arribaràs just a la mitjana, és a dir, a on, va, on, va a on van ser atropellats aquests, sí. aquestes persones. Uh -huh. Per tant, i això parlant d'una persona amb mobilitat normal. Uh -huh. Una iaia que va amb el seu bastó o un iaio que va amb el seu bastó, evidentment, eh, esclar, sembla com si l'Ajuntament ho fes eh, especialment sí. per, per evitar pensions, uh -huh. perquè l'atropellin. O sigui, és que és molt curt. Uh -huh. El semàfor àmbar és molt curt. Hauria de ser molt més llarg perquè, com a mínim, pogués, poguessin, poguessin atrevessar fins a l'altra vorera. Uh -huh. Però, és clar, fins que això no passi, doncs una de dos o els vianants... Haurien, sobretot els que tenen mobilitat reduïda, haurien de, eh, exercir una mica més de precaució uh -huh. i començar a travessar la meridiana just quan es posa verd. Uh -huh. O si no, ja m'ho explicareu, però a veure, eh, no és el primer cas. Uh -huh. Aquest accident ha sigut terrible, però és que n'hi ha hagut més. Sí. Per a tant, l'Ajuntament sí. hauria de posar-s'hi claro segons, segons el que ens deia de des de l'Associació de veïns de la Sagrera n'hi han hagut quatre més. I per altra banda, per la televisió vam, vam sentir l'altre dia que deien que els vianants de Barcelona tenien el doble de risc de ser atropellats com vianant holandès o un, vian, o un vianant suec. Uh -huh. Per tant, quimani? En el tema de vialita, vialitat en l'ajuntament de Barcelona. doncs ja sap què uh -huh. toca? Ahí els veïns ens deien que des de l'ajuntament els havien dit que la meridiana era un, una autopista i que també hi havia veus que deien que era una via urbana. No qual cosa? Home, de fet és una via urbana perquè uh -huh. la velocitat màxima són 8, eh, són 50. Una uh -huh. autopista evidentment és cent vint. Per tant, no, no podem considerar la Meridiana una autopista. Ara, tampoc s'hauria de considerar la Meridiana com el carrer, per dir alguna cosa, com el carrer Sant, Gran de Sant Andreu. Tampoc és ben bé això. Per tant, tot i ser una via urbana, però té unes característiques diferents a la majoria de carrers. Per tant, s'hauria de tractar aquesta via d'una manera específica. Com? Jo crec, augmentant els segons del, del semàfor àmbar. Això vol dir més, uh, més embotellaments? Doncs és un risc que hauríem d'assumir, però el que no pot ser és que cada dos per tres hi hagi accidents d'aquesta mena. Doncs, si a Drauten... Sí, escolta, o sigui, eh, jo penso que també s'havien de, de regular eh, la velocitat de, dels, dels cotxes, en, en dels vehicles en, en, en vies urbanes. Penso que si una persona va a 50 per hora, eh, o, eh, ahir, quan està a punt de, de creuar un semàfor, lògicament, o sigui, si acaba de, de posar-se en, en verd el semàfor, no pot posar-se, o sigui, no pot arribar a, a, al pas de, de vianants eh, eh, amb una velocitat que no pugui frenar. Eh. Jo penso que això ha de, ha de també regular-se molt, perquè resulta que, que tant... O sigui, en el cas aquest, que el, que el semàfor sigui... Eh, l'àmbar sigui molt, molt curt bé que s'allargui però que també es reguli una mica la, la, la velocitat del, dels cotxes perquè si jo jo soc conductor però si, si acabo de sortir de, de lo que és l'ample de la, del, del carril on estic jo i vaig a, a l'ample o sigui, del carrer i vaig al l'altra pas de peatons eh, en que, eh, que hi haurà 20 metres, en 20 metres no, no em puc posar-me, o sigui si acabo d'arrencar he de ser capaç de, de frenar abans de que arribi encara que hi hagi un, un peató o sigui, no sé si m'explico bé que, que penso que la gent o ve llançada perquè ha vist que està a punt de posar-se en, en, en verd o surt abans de que es posi en verd perquè jo he jo no sé si he vist alguna vegada però jo he vist molta gent que surt abans de, de, de posar-se en verd el semàfor, sí, clar, sí, moltíssima sí. gent és sí, sí, sí. això, escolta'm sí eh? ja, eh, ahir ja tenim que, que la, no només poder que la, la, la, la durada de, del temps de, del semàfor en, en, en àmbar eh? que, que igual sí que és l'adequada el que té que si, si un senyor no, ja surt però... abans de, de un, un senyor te un vianant a un cotxe? Ah, oh, un cotxe, que surti abans de, de, de què? Però això no ho solucionaràs eh, limitant la velocitat de 30. És a dir, tu pots posar la, la velocitat de 30, que si un conductor de cotxe vol sortir abans de que es posi verd, sortirà igual. No, però, escolta, però això és punible. No, o sigui... Però també és punible ara si tu limites la velocitat de 30 sí. em sembla bé vull dir, no, no és que jo estigui en contra d'aquesta limitació, però això no impedirà que si un conductor de cotxe vol sortir abans de que el seu semàforo es posi verd no ho faci, sortirà ah, ja. igual bueno, el, el, el, que hem de, el que hem de procurar és de que tots els vierants que estiguin en trànsit entre una vorella i l'altra tinguin temps de posar-se sí. que es pugui salvar sí gin vagi el cotxe a 30 o a 50. Oh, Perètàtà oh, oh, oh, oh, oh, oh, clar, bueno. clar, està clar que si un, un impacte d'un cotxe a 30 serà menys mm. que un impacte d'un cotxe a 50. Això està, està és, és evident. evident. És a dir, si, si a 50 km per hora et mata, a 30, millor et fareix, però no deixa de, de ser una ferida i un accident. clar. Per tant, el que hem de, en, en, segons el meu humil punt de vista, el que hem de mirar és de que els vianants que estiguin entremig de vorera i vorera ah, sí. es puguin posar a una zona resserada. Sí. I això, això només s'aconsegueix eh, fent que el semàfor àmbar dels vianants augmenti en temps i que, els, i evidentment, el semàfor verd dels cotxes es retraci. Sí, D'aquesta manera... Estic pensant en una altra cosa. Per exemple, jo he, he vist en moltes ciutats, aquí a Santa Coloma, per exemple, que en molts dels semàfors n'hi ha un temps que diu 45 segons i també, va restant. També, també. O sí sigui, aquesta, aquesta també seria una bona mesura. Una sí, bona mesura perquè resulta que, que oh. si jo veig Cert. que jo sóc una persona que tingui, tinc el... el el problema de mobilitat i veig que només tinc 15 segons no to, no en verd, temps. jo no em no, no posaré a creuar. Tens totes les raons. Eh? Sí, sí. Que jo penso que, que s'havia d'arbitrar una sèrie de mesures en les quals primer, que tot que tots respectessin els senyals. Primer això. O sigui, que posar-se, no sé, eh, castigar això molt més perquè jo ja et dic, jo no sé si és que jo sóc un conductor, però és que moltes vegades, inclús de vegades he sentit pitar-me al darrere quan, quan el semàfor encara sí, sí, està sí, en, sí. Eh, en vermell. Ara, jo perquè... et diré, jo et diré una, una, una altra cosa. Hauríem de, de castigar el conductor que fa això que tu dius. Sí, i el, el vianant. Ara, perquè jo me n'he no? donat moltíssimes vegades que a vegades els vianants fem més incorreccions que els mateixos conductors, sí. sobretot pel que fa als semàfors. Sí, sí, sí. És a dir, de la mateixa manera que es multa a un conductor que se salta un semàfor eh, en vermell, hauríem de multar a un vianant que passa amb semàfor en vermell. en vermell. I amb un greuge afegit, que ara us comentaré, sota el meu punt de vista. Un pare o una mare, un avi o una àvia, un tutor amb, amb un menor que passa amb un atreveix amb el seu semàfor en vermell, en presència del menor, mm. això hauria de ser un greuge, perquè és una mala educació. Sí, sí. És a mala dir, el nen petit, el nen petit que veu que ell va agafat de la, de la mà de la mare, o del pare, o de qui sigui, i atravessen el semàfor vermell, quin ensenyament li està donant el pare? Sí. Doncs això hauria de ser un greuge. Sí, la multa, vegades... més un afegit. Moltes sota vegades, el meu punt de vista. Sí, ens, trobem, ens trobem que igual... Eh, nosaltres estem esperant perquè veiem que hi ha nens i, si anem, i aleshores o sigui, n'hi ha persones eh, mares i pares que sí. creuen en vermell i resulta claro. que tu estàs esperant i clar, quan veus això dius mira, no hi ha un cotxe? Bueno, passes. però és que és veritat o sigui, jo penso que el, els senyals de tràfic s'havien d'obeir sí? per, per tothom per prudència i per, per coherència Bé, encara no hem deixat parlar al Juan José Moro, per tant donem-li la paraula perquè està aquí esperant hem de dir que el semàfor on va impactar el vehicle diumenge, aquest matí encara estava envoltat d'uns cons i sense llums Sí, claro, eh, a ver lamentar, por supuesto, a la muerte i a los heridos Jo creo que la Meridiana, efectivamente, antes decía que hay quien la considera una autopista i que la considera una sí. via urbana Jo creo que la Meridiana ha quedat molt descongestionada ...con el tema del cinturón y tal... ...y, y, y, y precisamente esa rambla central... ...no queda no, no queda muy bien diferenciada... ...de lo que son las vías para, para los vehículos... ...no sé, ¿eh? yo digo, una solución sería... ...hacer la mancha, quitar un carril... ...que no afectaría mucho al tráfico... ...y yo creo que también, bueno, hay que... ...digo, lamento, ¿no?, la muerte... ...pero que quiero decir, son hechos muy aislados, ¿no? Yo no sé el conductor si cometió una, una infracción grave, porque yo creo que grave tuvo que ser la infracción cuando se llevó por delante a esta personas, ¿no? Bueno, se saltó el semáforo. Se saltó el semáforo, ah, claro. Ah. Sí. Eh? Ah. Ha sido una imprudencia, ¿no? Sí. Però el, el que passa és que no és la primera vegada que, que, que ens trobàvem en un cas així. Com, tal com ens deien ahir els veïns de la Sagrera, també tenim quatre casos que s'han donat a, en aquesta mateixa via. Claro, de persones que s'han atrvessat el semàfor en rojo o són imprudència ¿no? Són sí. temerades bé ¿no? Una d'elles me recordo ja fa molts anys el, el semàfor que hi ha en, aquí a la piscina de Candragó sí. una, una senyora totalment destrossada ara aquest és, venia a ...a más de 150 el coche, ya, ya... ...sí que, que va a quedar ah. totalmente destrozada... ...pero pero aquel señor venía a más de 150 por hora... ...el... Entonces, ...claro, antes, sí. perdón, la, la, la meridiana... ...era era un, una vía que, que dividía los barrios, ¿no?... Sí. Uh -huh. ...y de hecho lo sigue siendo... Sí. Eh, ...para acabar con esta... <coughs> esta ...se quitaron todos los puentes uh -huh. porque los puentes hacían que, que fuese mucho más eh, difícil la conexión entre barrios bueno ahora de la manera que están se ha atendido por lo menos ese se, se ha querido uh -huh. eh, a aunar o no o acercar sí, sí. un barrio al otro y nos encontramos con estos problemas no o sé sea, yo creo que no sé eh, que, que todo tiene sus pros y todo tiene sus contras ¿no? uh -huh. y el progreso bueno, yo también por supuesto que soy creo en el progreso, pero que siempre cuando hay mucho, mucho progreso luego también hay muchas desventajas y muchos, muchos contras también, ¿no? Uh -huh. O potser el que hauríem de fer és treure dels de, de, vehi... de, de la zona per on corren els vehicles i posar-ne, tal com ens deia el Joan Francesc, al, al Parc de Vienans, que a l'àmbar sigui més llarg. Oh, jo crec que sí. Un, yo crec, mira, jo Un que... rellotge. Jo crec que el que ha dit... Sí, que sí, o... sí el, el gaudent, és a dir, el, el rellotge regressiu, no?, mm. que et marca 40, 39, 38, pels vianants, sí. i més llarg. Mm. Més llarg, sí. perquè, perquè és a dir, que la persona que comenci a, a, a, a travessar la meridiana, sàpiga mm -hmm. quants segons li queden. Mm. Si, és una, si és una iaia sí. que té el pas una mica lent, doncs evidentment, si es veu que només té 10 segons de no, semàfor sí. verd, doncs que s'esperi. Evidentment, no?, Sí sí. sí, sí, molt bé, molt bé. Molt bé. Ah, et, farem, et farem alcalde Escolta per, per, a, ara, ara que diu que l'hereu Ara que diu que l'hereu perdrà les eleccions pot, potser, potser que t'hi presenti ja, ja, Almenys ja tinc un postulat ja, ja, Com a mínim ja tens un votant Si se pone el reloj Que també lo vaya diciendo en voz O si lo tiene que atravesar Una persona que no també, ve També, també, que, també, que, també, també. també, també. Perquè potser també eh, el que són la, les illes, aquestes que es crien al mig, posar un per terra o posar sí, sí, sí, alguna cosa oi, ja, que habitti es guardi doncs una mica que els cotxes les, les cotxes puguin saltar d'una banda a l'altra. Mm. Mm. Molt bé. Doncs a veure què us sembla si parlem de les pujades dels preus de cara l'enncaB. Això ja pugen els preus. no m'hauria no dit, no no. dit mai. No, no cada any ens pugen els preus sí. d'una manera o d'una altra Què dius, la gent i la gent que fumem un 20% per cent heu de col·laborar heu als fumadors heu de col·laborar a la sortida de la crisi d'una manera especial. Sí, se sí. sí. ah. mai és, és que no ens deixem fumar en lloc al final ja noim no, no, no, no tenim permís, no no ens donen. Esteu perseguits, nois. És? Sí. Mm -hmm. és, és el que dèiem abans, o sigui, abans eh, els francesos baixaven a, a, bueno, a Catalunya, a Espanya, a, a, a, comprar. a comprar tabac, i ara resulta que s'haurien de quedar a casa sí, perquè no és? és el mateix preu. Esclar? Sí. Bueno, S'equival sí. la, sí. la normativa europea... És... Ara diu que s'ha pujat, mi... bueno, pujat ja, mm -hmm. mig euro, sí. no? Cada 40, 40 centis, no? cada sí. paquet... És una... ah. Bueno... No. Penso que això no és, o sigui, tot i que, que dius, és una circumstància que és... Però que aquest article diríem que és prescindible. Eh? Sí. El que no és prescindible és, per exemple, la pujada de la llum, que sortirà per un 10%, eh? que ja, com que es va plaçar del mes de juliol, ara ja, ja està el, hem, eh, a punt de caure el 10%, al mes de gener, pujarà la llum i ja en diràs tu I tot per la, pel tema de que aquestes eh, com era, comercialitzadores del, de la llum que ja en diràs tu si no es veia ben clar que això només era un, per, per, per tenir-ne altres intermediaris que guanyessin calés, perquè escolta'm, o sigui què pinta una comercialitzadora o una, no sé com es diu eh, de la llum, eh quan els va fer, això quan es va fer el, el... Ara, ara deu feuns 10 anys, o, No, que va, que i va, i que i va, que i va. I dos anys, com no, molt. No. Sí, sí, sí, sí. l'alliberament la, la, de la No, no, no dic que l'alliberament. La comercialització, la la comercialització. Ah, comercialització això de, de que en diuen això. fa dos sí, anys, sí. Que va ser cap al Juliol Lagos sí, sí. de l'any passat. És veritable. I i escolta, i ara resulta que pompa ens cau, clar. és que diuen, diuen que el, el cost real del, del quilovat sí. no és el que paguem no és no. el que ens cobren a la factura de la llum, per sí. tant el que, el que volen fer ara és paulatinament a el, a, a, clar, és a dir, que repercutir en el client en el consumidor el cost real del quilovat Val. és a dir, per, si, per sí. exemple si, per, per dir alguna cosa, eh? si ara per exemple ens costa 14 cèntims sí. per dir alguna cosa, no sé, el que sigui, X, el que sigui, i va al 20, doncs anar, anar pujant fins que realment el consumidor pagui 20. Vale. Perquè, és a dir, d'alguna manera o altra, els que produeixen i comercialitzen la llum, eh, d'alguna manera o altra cobraran el camp de cobrar. Sí. Eh? sí. O sigui, via impostos, via factura, sí. cobraran. Vale. Perquè tant... jo dic una cosa. Si abans, per exemple, estaven les la, companyies de, de produ productores, i ells directament tractava el, sí, amb el client sí, sí? Sí. doncs si jo tracto directament eh? ara si jo resulta que he de tenir un intermediari que comercialisi aquest producte aquest, aquest intermediari no treball, treballarà pel, pel no res home evidentment ahir sí, sí. ja, o sigui, ja tenim un encariment és que potser s'ha fet malament no, és que no és que s'hagi fet malament, és que all s'ha creat un nen o un, un intermediari on no hi havia intermediari que abans o sigui jo contractava, deia ara vull tal companyia, ara l'altra, i no hi havia cap problema. Eh? Ara què passa? que ara eh, de, eh, jo no sé qui, qui és el que, que realment en, en, en serveis ens subministra a mi. Perquè clar, jo no sé si he d'anar, a un comercialitzador que sigui tal i que m'ofereixi més barat però és que això és una enganyifa per mi i a més o sigui, una altra cosa que, que resulta que després en diuen, és que clar, com que s'ha d'aprimar les, les energies renovables, resulta que la fotovoltaica eh, l'energia fotovoltaica que ara està tan en, en bord i que realment... Sí. És, és bo de, de, de promocionar-la eh, té eh, els que munten per exemple el que diuen horts eh, horts eh, d'energia de fotovoltaica que no, si heu anat per Espanya heu vist a Navarra per exemple n'hi ha moltíssims eh, horts d'aquests fotovoltaics eh, que són una, una parcel·la que està... En comptes tot... de cultivar patates cultiven un... vols no, efectivament eh, Posen, eh, doncs té un, una subvenció sí. però és que resulta que, que eh, n'hi ha, ha hagut gent que ha acaparat diríem, les llicències per instal·lar aquests, aquests, eh, aquestes instal·lacions d'energia de fotovol, fotovoltaica i què ha passat? Que, eh, hi va ha, haver ha, ha, ha, ha un temps en què no, no hi havia prou fàbriques de, de panels fotovoltaics per okay. suministrar a aquesta gent i que aquesta gent, o sigui, no sé si no, no en recordo bé la cifra, però que era exagerat perquè clar dirien que per cada hectàrea de, de, dedicada a això pues tenien una subvenció molt elevada i que tot això ha de carregar-se en, en, en el en el rebut de la llum doncs per què no Pre... Eh, se'n diu que, les, que, les, que els avantatges o les subvencions en aquestes siguin inferiors perquè no, no és constitat tant i que després realment o sigui, que cadascú eh, que no s'hagi de treure una llicència sinó que cadascú, per exemple, a casa seva si jo en el meu terrat puc eh, instal·lar-me una, una energia fotovoltaica doncs pues, eh, pues que pugui fer-ho eh, o una comunitat i dir, mira nosaltres tenim un terrat molt, molt, molt... No, però em sembla que això ja es pot fer mm. això es pot fer costa molt, molt més car ah, i sí, d'una altra manera o sigui, una altra cosa. Bueno, i això és poder sortir-nos sí. de del tema sí. resulta que ara totes les, totes les instal·lacions que, que es fan han d'anar amb, amb panels d'aquests de captació d'energia eh, solar eh, calorífica però resulta que per exemple jo estic al costat d'una instal·lació que s'ha fet d'aquestes i tots els veïns quan comencen a, a utilitzar aquests captadors resulta que l'aigua les surt freda aleshores què passa? com que no, eh, aquestes instal·lacions ara ja s'ha deixat de, de fer la instal·lació del, del, del gas resulta que han de posar-se escalfadors eh, per complementar que l'aigua no surti freda dires tu no sé, no. O sigui que totes aquestes històries s'han sí, sí. eh, de quadrar molt bé perquè resulta que, que, que això és, és una és tot un que, que té una e influeix en l'altra i que realment s'ha pues, de S'ha de quadrar tot. És que jo crec que el que s'ha de fer és, uh, a veure, harmonitzar diverses... Ai, diverses uh, diverses uh, fonts d'energia renovable. No, no, no, posem, no posem tots els ous en el mateix sac. Ah. Perquè, a part de les uh, cèl·lules fotovoltaiques, també hi ha la força del vent. que Clar, Això eh? també genera sí. genera electricitat. El que passa és que, esclar, ja hi tornem a ser. I, uh, Catalunya és una zona que, com a mínim, al nord i al sud, fa molt de vent. Sí. I què passa? Que quan algú vol posar un, uns, uns molins d'aquests captadors de vent que transformen la força del vent en electricitat, surten alguns, um, diríem, grupuscles que diuen que això fa un impacte Mediamental, visual. Mediamental. Home, a veure, I doncs el que demanaria també és que aquestes persones que estan en contra, fins i tot de posar molins, jo què sé, damunt de Roses o de Portbou, que hi ha la tramuntana, pètaca, Déu-n'hi-do... Pues, home, doncs aquests que fossin uh, que siguessin coherents amb la seva, amb la seva manera de, de ser i que, i que, per exemple fessin servir espelmes en comptes de llum no, no, esclar, és que ho, ho volem tot i això no pot ser sí. si ho volem tot, doncs llavors tu, tu vas, per, per exemple, per Dinamarca eh? jo ja he, he travessat el país de nord a sud que solta camps de, de, de, de, de, de bolins, bolins aquests n'hi eh? ha apilons sí, sí i són autosuficients gairebé sí. pel que fa a la generació d'energia de, elèctrica però aquí no, aquí sempre hi han gent d'alguns aquests grups, les que ja tots sabem de quins partits eh, fan la seva d'allò que es queixen de l'impacte visual, home doncs d'acord Bé, doncs deixem parlar amb el Juan José, perquè Jo volgo al tabaco Ai, <ríe> volgo al tabaco i... Yo entiendo, ¿no? Cuando la gente dice el gobierno lo que tiene que hacer es prohibir la venta del tabaco, ¿no? Mm. Bueno, pues aquí se ve claro que eso no lo va a hacer nunca. Porque cuando hay que tirar de impuestos ahí están los fumadores que son los que se la cargan, ¿no? 40 céntimos sobre 300, sobre 3 euros pues son más del 10% de su vida. Tal. Luego también la gente cuando dice hombre, es que los que fumáis a la Seguridad Social es el mismo caro. Bueno, pues yo creo que el fumador està subvencionando, està sufragando mucho gasto de lo que es la seguridad social uh -huh. porque a mí me gustaría saber el porcentaje de, de impuestos que se lleva a un paquete de tabaco ¿no? uh -huh. Uh -huh. Sí. sí, però um, les avantatges que... avantatges, a veure, si, si m'explico és a dir, quan caieu malalts sí. vull dir, això és un cost uh -huh. quan teniu bronquitis yo, yo fumo, yo fumo... quan teniu bronquitis això és un cost quan teniu un enfisema pulmonar, això és un cost. I quan teniu càncer, és un cost encara molt més elevat. Per tant, jo no sé si algú s'ha dedicat a fer un escandall del, dels costos i els beneficis... Bueno, pues yo imagino que per això lo suben, ¿no? Porque cuentan, mm -hmm. cuentan con que, bueno, eh, eh, como salimos más cara a la seguridad social, en certa manera tenemos que pagarla, ¿no? Mm -hmm. Bueno, jo només fumo als balcons de les institucions públiques o sigui que <ríeixer> -se és... això seria bé. un mal eixemple eh? suposo bueno. molt bé de, de, doncs de... em diuen que ens queden pocs minuts per tant a donar les gràcies als presents al Joan Francesc que el va recingir moltes gràcies, gràcies a, a Juan José Moro també moltes gràcies, gràcies. i al Gauden Sastre que esperem retrobar-nos la setmana que ve perquè la setmana que ve és la... abans d'agafar festa... les festes de Nadal. Per tant, doncs, la setmana que ve ja direm alguna cosa més al... al respecte i tindrem noves informacions. I ara el que farem serà és... escoltar una mica de música per entrar directament al que és la nostra habitual agenda. Fins ara.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 Ya no quiero escuchar nunca más nuestra canción. Que del fuego... Des del 91.6 de la EFM escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs, 5 minuts per arribar al final d'aquest programa. Donem, volem donar les gràcies a l'Anna Preses per haver vingut aquí al nostre programa, ja que avui és el seu darrer dia, doncs felicitar li que li vagi molt bé per allà a Mèxic. Ah, moltes gràcies a vosaltres també, que tot vaig bé, aquestes vacances. Exacte, el mateix desitgem també li desitgem a la Mireia. <ríe> bé, doncs... Però a mi tindreu aquí sí, sí. per dies. <ríe> I a més demà la Mireia tindrà un dia important perquè us retransmetrem al el el que és aquesta segona mostra artística, arts plàstiques, audiovisuals, batucada, risoterapia, doncs tot això és el que us intentarem retransmetre des d'aquí, la sobretot la risoterapia, que ho ens ho passarem molt bé demà, entre les 12 i les 2, no us perdeu aquest programa, i la, i la gent doncs que ens escolti a la tarda doncs només podrà tindre una hora de... Només podrà tindre una, una hora de programa, de programa, serà de, de 12, serà de 4 de la tarda, 5 de la tarda. El que sí que també us recordem que tenim un blog, que és tot un totunpoble.blogspot.com, i ja, ja podreu escoltar les dues hores senceres d'aquesta segona mostra artística. Doncs vinga, diem que aquesta tarda, a les 8 del vespre, jugarà l'Atlètic Balears i el Sant Andreu a través d'aquesta emisora, serà a les 8, i ara anem a conèixer, doncs, algunes eh, actes, algunes... algunes activitats que podeu fer a dia d'avui si us passegeu pels nostres barris. Anem cap a la Sagrera i hi ha una exposició de, de, dels treballs dels tallers voluntaris al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca. El Centre Cívic de la Sagrera la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix avui una exposició dels treballs dels tallers de voluntaris. És una mostra dels treballs fets pels assistents als tallers de pintura sobre roba, labors, bijuteria, manualitats i patchwork. Organitza el professorat dels tallers voluntaris del Centre Cívic de la Sagrera, avui de... 4 de la tarda, 9 del vespre, i podreu entrar-hi gratuïtament. Molt bé. I ara parlem també de la Sagrera, no, no deixem aquest barri, però ens situem a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, on es fa un taller de feltre amb el nom de Capugeta Vermella i al lloc. La Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro, número 1, us ofereix avui a les 6 de la tarda i en el marc de la Liberart, Liber la primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu,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 Doncs això, si us inscriviu a la sala infantil de la Biblioteca de la Sagrada Marina Clotet, doncs podreu gaudir d'aquesta activitat. I ara anem al Bon Pastor, d'una punta de Sant Andreu, doncs ara anem a l'altra, anem ara a la Biblioteca del Bon Pastor i eh, podem dir que es realitza dins de lletra petita el racó dels pares, les primeres passes, l'espectacle visual Miranius Contes Curts. Doncs la biblioteca El Bon Pastor, per qui no sàpiga on està, es troba al que resta d'ella número 62, que us ofereix avui a dos quarts de sis de la tarda i dins del cicle, lletra petita al racó dels pares, primeres passes, l'espectacle visual Miranius Contes Curts, a càrrec d'Elisenda Llançana. Són contes curts amb un text molt proper a la poesia, explicats amb petits objectes sonors i lluminosos, per a una mainada de sis mesos a tres anys, i podeu també entrar-hi gratuïtament. Molt bé, i també podem anar cap a Can Fabra on demà dijous es realitza dintre del Lletra Petita Llibres a Escena Animals Valents. El Centre Cultural Can Fabra del Carrer del Segre número 20, 24 us ofereix demà dijous a un quart de set de la tarda i dins el cicle Lletra Petita Llibres a Escena Animals Valents a càrrec de Mònica Torra. Tres històries són la por, els entrebancs i la solució en deixen entreveure el caràcter dels seus personatges, proposta basada en els contes de Leonard, Kiwi i en Max Embar, per una mainada a partir de 3 anys. L'entrada també és gratuïta. Molt bé, i ara ens n'anem en cap a Can Fabra, també, on trobem una microexposició de còmic de Mado Peña. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre, número 24, us ofereix cada dia una microexposició de còmic de Mado o Penya. Avui, de 10 del matí a 9 del vespre. L'entrada és gratuïta. I hem de dir que, si voleu participar en els consells veïnals del districte de Sant Andreu, avui, és el, avui correspon al Consell de Barri de Navas. Durant aquest mes de desembre, tots els consells veïnals del districte de Baró de Viver, Bon Pastor, Congrés Indians, Navas, Sagrera, Sant Andreu de Palomar, Trinitat, Vella, celebraran reunions participatives. El consell veïnal és un espai semestral de participació per proposar, analitzar, debatre i fer un seguiment de les principals actuacions municipals al teu barri. Les sessions són obertes a tothom. Avui es farà el consell de nou barri de, de barri de Navas a les 7 de la tarda al casal de Gent Gran la, al carrer de Sant Antoni Maria Claret eh, amb, Am, cantona, amb, trinxant. amb trinxant Molt bé, doncs Mireia, Anna i Xavi nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora, fins llavors que passeu una bona tarda